Половець зійшов до води, підкотив штани, повернув носа шаланди в море, притримав за корму, потяг її до себе, люди позіскакували, відбувся діалог. Щовна вивантажили важкі пакунки. Старому Половцю згадалися контрабандистські справи сина Панаса. Може, динаміт. «Ще дужче за динаміт!» – засміялися гості, шаланду виволокли на берег. Іванів товариш пізнав, посміхнувся до старого. «Рибалиш, гвардія, а твій Іван з біляками б'ється!» «Яка я гвардія? Я рибалка!» Чубенко, поясни йому, що тепер він червона гвардія, хоч хоче, хоч не хоче. Іванів товариш узяв Мусієву руку, дені кінців обдурили, французів опливли. — Друкарня тут. Шрифт є пролетарія всіх стран, соєдиняйсь. Та ляснув старого по руці аж берег загув. Хмарка над Одесою ворушила крайками крив. Зривався вітрець, море почорніло. Половець прислухався до плескоту хвилю в камінці. Рокотить. Невеличка заворушка буде на вісім балів. Майстро зірвався десь із не наших гір. «Майстро десь зірвався!» сказав Оверко Половець і оглянув степ, обставлений блакитними вежами неба. Чорношличники взялися до кишень порубаного ворога. Серед бойовища стримів на списі жовто-блакитний прапор. Над степом здіймався південно-західний вітер. Здалеку закружляв вихор, Веретеном устав до гори, Розквітнув під небом. Вигнутий стовп пилу Пройшов шляхом, Затьмаривши сонце. Перебіг баштан, Прогув бойовищем, І полетіло вгору Лахміття шапки. Падали люди, Кидалися коні, І смерч розбився Об купу коней і трупів. Упав на землю, Зливою задушливого пилу. Вітер одніс його далі, і наче з хмари дощ хилився він під подувом майстра. Козацтво чхало і обтрушувалось, коні іржали, і із за ліска вискочили вершники з чорним прапором. Розгорнулися, пропустивши наперед тачанки. До зброї по конях. Кулемети, махновці. А тачанки обходили з флангів, четверики коней гризли під собою землю, тачанки підскакували над землею, мов хури демонів, і строчили кулемети. У пилюці, як у тумані, блискали постріли, груди розривала спека. Майстро. Дмухав нерівно й гаряче. Пробігли верхівці раз, Другий. Наша бере і морда в крові. Тримайся! Слава! Отчайдушний свист, Далекий грім прогуркотів. Роби грязь! Почулася команда панаса-половця. Раптом зупинились кулемети. Раптом... Завмерли постріли. Майстро рівно односив пил. Оверкові чорні шлики падали під кінське копито. Шаблі блищали в руках. Бій закінчився раптом, як і почався.